Жити, щоб шукати істину і в цьому щастя. Чи може бути істина в любові? І чи досить самої любові для вдоволення невситимої людської жадоби знань? Тоді можна б спитати інакше. Чи може одна хвиля бути морем? Гасан приходив, кланявся здалеку, пильнований невідступним кезлярагою Ібрагімом, що нависав над ним, як втілення підозри і недовір'я. Мішаючи слова турецькі і українські, переповідав Роксолані почути. Великий візир Ібрагім послав з Єгипту корабель на свій рідний острів Паргу, і той корабель привіз до Стамбула всю Ібрагімову родину – двох дорослих братів, батька і матір. Тепер вони ждуть повернення великого візира з Єгипту. Яничари перехоплюють отари баранів, призначених для султанських кухонь, і перепродають їх коло Едірне-Капу. Імператор Карл розгромив біля павії французького короля Франциска і взяв його в полон. Мати французького короля Луїза Савойська таємно вирядила посла до султана Сулеймана, передавши ним величезний рубін в дарунок султанові за те, що він визволив її сина. Але посла з його людьми перехопив боснійський Саджакбег, бег і не має ніяких чуток ні про посла, ні про рубін. Ібрагім з Єгипту везе 500 наложниць, яких хоче подарувати султан хасекі під виглядом служебок. Прибув посол від польського короля, і сам посол, і всі його люди числом до шістдесяти задягнені в коштовне вбрання пошити по-італійському, бо польський король взяв собі жону з Італії і славетного роду Сфорци. Зветься посол Ян Стенчина. Коли почула Роксолана про того Яна Стенчина, Ледь не закричала, приведіть його сюди, хочу його бачити, хочу почути голос, звідти, звідти. Все в ній стрепинулося, здригнулося, закривавилося. Матуся рідна, батечко, рогатин, може й немає нікого нічого, а може, може. Чи б подумала про них, про всіх, кого знала, про землю свою і про народ свій, що страждає, що змагається з дикими загарбниками, вмирає оживає знові знов і сміється, співає з пісень своїх, може найкращих у світі. І охопила нестерпна туга довідатися, узнати, полетіти, полинути, спокутувати свій гріх. Ще недавно почувалася жертвою, тепер вважала себе грішницею. Жінки, які люблять деспотів, найбільші грішниці на світі. Пітьма довкола них холодна і безмежна, безмежний відчай, облуда і біль, яких завдають одне одному і мовчання, мовчання. А жінка ж послана в світ, щоб утверджувати справедливість, вона знаряддя і міра справедливості. Але тільки доти, поки виконує своє велике призначення. Лише тепер згадалося те, чим змаловажила – вість про Ібрагімову родину. Хижий грек, утвердившись при дворі, безмірно згадав і про рідних, і мерщий перевіз їх до столиці. А вона? Чому вона не подумала про це? Чому не попросила султана помогти їй? Цього посла, незнаного Яна з дарувала їй сама доля. П'ять років жила вона без жодної звістки з рідного краю. Тепер не могла стерпіти і п'яти днів. Негайно послала Гасана розпитати, довідатися, узнати. Мерщій не відкладаючи, одна нога там, друга тут, перш ніж про посла буде сказано султанові, перш ніж пущено буде посла перед султанські очі. Та з півдороги й завернули Гасана. І коли подивований цією незбагненною переміною її настрою знов став перед нею молодий яничар, вона, ламаючи собі від нетерплячки пальці, кусаючи рожеві губи, мов би, звертаючись до самої себе шепотіла. Ні, так не годиться. Ти навіть не маєш відповідного одягу. Що це за одяг? Ти мій посланник, особистий посланник султан Шихасики. Ти повинен мати відповідний одяг, щоб перед тобою тремтіли. Перед багатством і могуттям? Що це за дрантя на тобі? Що за яничарське убозду? В тебе повинні бути шаровари найширші в імперії, тюрбан вищий за султанів, тканини найбагатші з усіх знаних,